Жаскі сновидіння. Господи, декотрі з них повторювалися кільканадцять разів підряд. Я не схильний до містики, але бачите аж таке місток, ці верби і річечка внизу, ясна й холодна в примарному сяєві місяця. Тяжко хекаючи, розігнавшись із гори так, що не сила зупинитися, я біжу в діл, Швидше й швидше земля зливається в одну сіру пасамагу, підошви вже на силу Божу черкають по камінцях. Серце гамселить несамовитого карколомного темпу. Ще трохи, і я лечу, відірвавшись від землі. Лечу, не мов з трампліна, лечу, мов камінь, випущений із пращі. А верби, місток і долина стрімко більшають і більшають. Ще трохи, і я доскочу до тих верб. Я опинюся по той біч долини. Ніщо ніколи не поверне мене в ті краї, де витає сама смерть і насильство, а більш нічого. Сон був пророчий, він справдився. Він таки збувся того ж дня, коли я приїхав у це село побачив, що сюди не слід було приїжджати». Переді мною лежав майдан, сухий гарячий вітер гнав по нім клапоть газети, і понуро бубонів гучномовець на тім боці коло сільради. Ти думаєш, чого вигибло в нас такого народу, не би знову чув я глухий дідів голос. Чого в нашому селі рубали ікони, і людей закупували живцем у кагати, а в голод 33-го їли дітей, а того, що в нас таке село, як у всіх. У нас воно прокляте, у нас воно забуте Богом, у нас червоне село. Переді мною був Майдан, круглий, мов бубон. Власне, це був і не Майдан, а футбольне поле з воротами по обох кінцях. Колись тут була церква, але сільрада постановила її розвалити. За дивним збігом обставин, саме того року, коли я обсмалений і оглухлий після катастрофи вертольота, потрапив у полон до кочового племені на півдні Афганістану. Кажуть, дід був ще живий, коли почали рвати вибухівкою кріпенні старосвітські мури, коли, перевертаючись у повітрі, почали падати додолу золоті церковні куполи, а люд, наче мурахи, закишив на руїнах, розтягуючи по дворах добрячу стару цеглу. Коли я повернувся з полону і приїхавши в це село, Побачив стадіон, мене як обухом приголомшило. Враження було таке, наче селу одрубали голову. Я просто не міг його пізнати, воно стало чужим-чужісіньким. Наче не народжувався я тут ніколи і не переживав найкращих літ у своєму житті. Втім, нарікати мені наче й не було на що. Село змінилося на краще, і сошу спорудили, ну і стадіон же ж. Аби піонери та комсомольці мали де ганяти футбола, по головах священиків, похованих у цій землі, та гайдамак, які полягли тут за часів Каліївщини. Я зітхнув і, понурившись, почав спускатися в діл. Вузький узвіз, мощений диким каменем, простував до сільмагу, а тоді звертав у бік і виходив до цвинтаря. Старого кладовиська теж не було. На тім місці був якісь потворні цегляні коробки. Декотрі були вже й заселені. У вікнах висіла тюль, і біля воріт гралися дітлахи. Кажуть, ніхто й слова не сказав, коли голова колгоспу загнав сюди колону дозерів. А де ж пак? Треба було зводити хати для переселенців із Росії, п'яниць і злодюг, як виявилося потім. Що ж, таке життя, ці люди обжилися, навіть погреби вже повикопували, черепів і кісток, кажуть, стільки повикидали, на цілий самоскид набралося. Я на гінці переліз під латами, які відгороджували цілілу частину цвинтаря. Ну, кагати за 33-го зосталися, навіть каменюку біля них поставили. А це вже була брила здоровезна, кутаста, тон із либонь. Шурхаючи ногами в грубій високій мураві, я підійшов до того маняка. Односельчанам, які загинули від голоду, ран і фороб, написано було на тій каменюці. Дід казав, до весни від голоду вимерло три чверті села. то ще здужав робити, тому давали черпак баланди і сто грамів хліба. А приблукала якась дитина, та й просила їсти. Головою був тоді кулібаба. «Злий чолов'яга, недобрий, справжнісінький комуняка!»